dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang menjaga membelai kepada harta anak yatim atau anak yatim dengan benar, dengan amanah, dengan jujur, tidak ada hal-hal yang dia uh, Terbebani dengan harta anak yatim atau dengan menjaga anak yatim. Tidak merasa aku jaga anak yatim Ini pasal ke? Hilah tak ada kena mengena aku dengan anak yatim tu. Ini orang yang menjaga hanya untuk gaji sahaja tak ada nilai spiritual menjaga anak yatim itu seperti mana syariah menyuruh kita menjaga kepada harta anak yatim dibezakan satu dengan yang lain mengikut kepada niat masing-masing ketika menjaga harta anak yatim menjaga anak yatim menjaga anak yatim ini adalah satu tugasan yang mulia uh, <tuh> tugasan yang mulia itu dimulai terlebih dahulu oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah pun menjaga anak ayat itu. dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berferman apa kita semua hafal itu surat surat apa haa alam ya jidka ya Ah, jawab cuma. Bukankah didapati engkau itu Wahai Rasulullah yatiman dalam keadaan yatim, faaawa, kamu dipelawa, dijaga, dididik, dilindungi oleh Allah Subhanahu yani, Wa Taala. Kadang walaupun yang mendidik itu Nabi Islam uh, uh, dalam usia masih 2 bulan dalam kandungan ibunya ayahnya meninggal di dunia lahir, kemudian dibela oleh ibunya sekejap, baru dihantar pergi dengan Harimadu Sa'adiyah, lalu kembali dengan ibunya, diminta balik oleh Harimadu Sa'adiyah, dua tahun lagi usia empat tahun, uh, ibunya meninggal dunia, dibela oleh tuqnya Abdul Muttalib, sampai lapan tahun lalu dibela oleh uh, pak sederahnya Abu Talib, yang membelah mengikut menjaga kepada Nabi setelah wafat ayah dan ibunya awalnya ibunya menjaga, Harimadu Sa'adiyah Abu Abdul Muttalib, Abu Talib sampai Nabi dewasa Memang secara zahir yang menjaga itu adalah orang-orang yang ada di sekeliling nabi tapi Allah bagitahu ka wa Allah yang menjaga kepada kamu Kalau begitu menjaga membela mendidik kepada anak yatim itu adalah merupakan perbuatan Allah Subhanahu wa taala ketika menjaga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala rasul salam Alal yitikayiman fa ala wajadaka dallan fahana wajadaka ailan fa ala nakam yati Ha? Allah Subhanahu wa taala ketika menunjukkan zat menjaga membela kepada anak yatim Allah bagi tahu fa amal yatim fala taqhar jangan kamu menghardik menendik memarahi kepada anak yatim memarahi kepada anak yatim ini bukan larangannya marah tapi kalau daf Da, uh, apa itu galakan dorongan marah itu kepada anak yatim disebabkan oleh karena ini bukan anak aku, tapi aku nak marah kepada dia. Tapi kalau marah itu dalam marah terbias, marah sayang macam kita marah dengan anak kita, marah yang mendidik kepada anak yang kita bela berbeza dengan marah kepada anak yatim, motifnya itu beza ketika nak marah dengan anak sendiri marah dengan anak sendiri kerana sayang marah dengan anak orang pasal dia sedang geram kepada anak itu termasuk anak yatim umpamanya ini yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala ba'mal yatim fala taqhar janganlah marah hardik meneking kepada anak-anak yatim. Dan menjaga anak yatim satu tugasan yang berat yang tak mampu baik mengelak yang mampu terimalah kabar gembira kalau dia sedang melakukan perbuatan yang dimulai oleh Allah Subhanahu SWT dan digajar untuk bersama dengan Rasulullah SAW wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa la yatim jangan kamu menghampiri harta anak-anak yatim illa billatihi ya ahsan kecuali dengan cara yang baik macam mana yang baik yang dibenarkan oleh syariah sebagaimana diterima saya jelaskan sebentar tadi Hatta <coughs> sehingga sampai usia balik macam mana saya katakan tadi banyak yatim bila mana sampai usia balik maka hartanya adalah diserahkan kepada anak yatim tersebut kecuali bila mana anak yatim itu nak balik kepada penjaganya Wahai pakcik, wahai atuk, wahai siapa yang menjaga kepada anak yatim itu Aku nak uh, amanahkan harta aku ini kepada engkau Untuk engkau kelola balik harta yang menjadi milik kepada aku Sebab aku tak mampu nak kelola duit ini Maka dari ini silakan saja penjaga itu untuk meneruskan pengelolaan harta anak yatim Wa'ufu <San> bil-ahdi Dan tunaikanlah janji Al-ahad itu adalah janji Janji ini mempunyai uh, tanggungjawab atau hak Apakah hak kepada janji? Hak kepada janji itu adalah dipenuhi Apa yang kita janjikan Oleh kerana demikian Oleh kerana hak janji itu adalah dipenuhi Jangan sekali-kali kita mudah berjanji Kadang-kadang pun dalam rumah kita kepada anak-anak, kepada bini kita atau kepada suami kita umpamanya, janji itu walaupun hal-hal yang biasa, dia sudah mempunyai tuntutan hak untuk dipenuhi. Katalah kalau janji aku nak buatkan kau tom yam uh, atau kau memasakan apa tertentu, ini sudah janji, maka kena ditunaikan. Kalau tak ditunaikan, meminta maaf supaya dia tidak menjadi satu tuntutan kepada janji yang dia telah janjikan kepada orang lain manusia terkadang mudah berjanji, tidak memikirkan kemampuannya untuk memenuhi janji bahkan untuk dapat dia membenarkan sikap di dalam tidak memenuhi janji berbagai macam alasan dia buat tak apa suamiku ke, tak mungkin dia marah dengan aku anak aku saja, tak mungkin dia marah dengan maknya Janji itu dah menuntut satu pertanggungjawaban kepada kita. Walaupun orang yang kita janjikan itu tak menuntut, itu janji menuntut kepada kita. Al-Wakdu Dei Janji itu hutan. Mesti kita bayar itu hutan. Kecuali bila mana kita nak berjanji itu dengan kata InsyaAllah. Baru tetaplah dituntut juga tapi kalau tak dipenuhi hari ini esok kita boleh buat, esok tak boleh buat lusa kita boleh buat, lusa tak boleh buat tiga hari lagi boleh buat, seminggu buat hasil uh, keazaman untuk memenuhi itu adalah tidak menjadi uh, kesalahan di dalam menunda janji itu bila mana kita sebutkan insya Allah, tapi kalau kita kata uh, malam nanti aku buatkan kau uh, apa uh, cendol, pemenang, tapi tak dibuat pada malam itu dia jadi malam itu kecuali disebut insya Allah abadusunan abadusunan abad adalah uh, diperbolehkan innal anda ini adalah uh, namanya janji <tuh> dan janji itu terbagi menjadi uh, beberapa bahagian janji yang pertama adalah janji kita kepada Allah uh, janji kita kepada Allah Uh, terbagi menjadi Atau janji yang ada kaitan Antara kita dengan Allah Dia ada dua Yang pertama Allah yang mengambil janji Daripada kita Yang kedua Kita yang berjanji kepada Allah Ada pun janji Yang Allah dah ambil daripada kita Dan kita pun mengiyakan. Akan janji tersebut ada dua. Janji Allah kepada manusia secara am dan ada janji Allah kepada para Rasul secara khas. Janji Allah kepada manusia secara am adalah dalam surat At Taubah, Allah berfirman: Wa'id ala darabuka, al bani al-dama, dzuhurihim, duriyatoh, ashadoh ala fushihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawma al-qiyamati inna kunna hadha rafidin dan ketika tuhanmu wahai rasulullah mengeluarkan uh, anak-anak adam daripada sulbi nabi adam kemudian diambil janji dan sumpah dari allah kepada siapa seluruh anak-anak adam, Alastu birobiqom, bukankah saya ini adalah Tuhan kamu? Mereka menjawab, bala ya, kami mengakui kalau kamu adalah, kalau engkau ya Allah Tuhan kami, maka pengakuan kepada janji itu wajib untuk kita tunaikan kepada Allah dalam bentuk kita mengabdikan, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu Wataala itu memenuhi janji kepada Allah yang Allah dah ambil daripada kita untuk tidak menyembah kepada selain Allah SWT ada pun janji Allah secara khas yang diambil kepada para Rasul adalah janji kepada mereka agar supaya mereka para Rasul itu bila mana ketika bertugas menyampaikan wahyu dari Allah dan pada ketika itu Allah putuskan kepada mereka Nabi Muhammad di tengah-tengah mereka maka mereka itu mestilah beriman kepada Nabi Muhammad dan juga mengikut kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan meninggalkan ajaran yang dibawa oleh dirinya yang juga datang daripada Allah dalam Al-Quran جuga الله برفرمة، واتأخذ اللهميثاق النبيين لما آدئتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول وصدقوا لما معكم لا تؤمنون نبيه ولا تنصرونه ولا أقرتم أخذتم على ذلك مشرى قالوا Kau dan bangsa kamu dengan beriman kepada Rasul yang Aku utus ini dan kamu mengikut kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adakah kamu nak mengambil janji sumpah ini, yaitu bila mana uh, apa itu <coughs> contohlah contohnya seorang ditugaskan di sebuah uh, kawasan menjadi penanggungjawab kepada kawasan itu, entah jadi apa saja Gubernur ke apa ke Walhasil menjadi wali di situ Bila mana yang atasan bagi tahu Kalau datang si fulan Serahkan semua pengurusan kepada si fulan yang Aku hantar kepada kamu Kamu bersetuju Kalau kamu menjadi wali di sebuah tempat Lalu aku hantarkan si fulan ini Datang ke tempat kamu Hendaklah kamu serahkan segala urusan kepada si fulan itu Maka bila mana si pulang yang diamanahkan itu datang ke tempat itu Maka semua pantatbiran diserahkan kepada orang yang disuruh untuk menjadi penanggung jawab Demikian juga para rasul itu yang bertugas untuk membawa umatnya kepada ajaran yang dibawa olehnya Dari Allah Subhanahu SWT Bila mana Nabi Muhammad datang di tempat mereka Maka semua itu kena beriman kepada Nabi Muhammad SAW Itu janji yang diambil oleh Allah khas kepada para rasul. Adakah kamu ambil janji ini kepada Allah? Mereka menjawab, "Kalau kerana ya, kami terima ya Allah untuk beriman kepada nabi tersebut." Ini janji yang diambil daripada Allah kepada manusia secara am dan manusia secara khusus daripada para nabi. Adapun bahagian daripada janji yang kedua, janji manusia kepada Allah. Nazar bahagian janji kepada Allah. Sumpah Bahagian janji kita kepada Allah Seorang beralar Saya bernadar Ya Allah kalau anak saya sembuh Daripada sakit ini saya akan berpuasa Ini pun janji kepada Allah Atau bersumpah Demi Allah kalau ini, Anak saya berjaya dalam exam ini Saya akan sedekah RM10,000 Makanya ini adalah uh, uh, Sumpah yang wajib untuk ditunaikan Sebab dia janji kepada Allah Apa saja jenis Janji kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Adalah janji yang apa, Wajib untuk Ditulaikan Baik itu melalui nazar Hukumnya wajib Baik itu melalui sumpah Hukumnya wajib Ataupun janji biasa Tanpa nazar, tanpa sumpah Kalau seseorang aku esok nak pergi Ya Allah esok aku nak pergi ziarah kepada mak aku Dia berjanji kepada siapa bisa kepada Allah Subhanahu wa taala dia tak bernazar pun dia tak bersumpah pun esok pagi mau lah sana pergi mah dia beza orang berjanji ya Allah aku esok nak pergi rumah mak aku dengan orang berkata dalam hatinya nampaknya besok berazam nak pergi rumah mak aku Azam seperti ini dia berbeza dengan janji. Kalau janji Allah kepada janji berkata kepada Allah esok aku nak pergi dia berjanji kepada Allah. SWT. Yang seperti ini adalah hak janji itu ditunaikan. Dia berbeza dengan azam. Azam keinginan untuk menziarahi janji dia melafaskan janji itu baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun kepada manusia. Salah seorang bernama Anas Ibn Nalar dia pun berjanji kepada Allah subhanahu wa ta'ala dia berkata Ya Allah, kalau engkau izinkan aku ikut bersama dengan Rasulullah dalam peperangan yang akan datang, aku akan tunjuk kepada engkau macam mana aku berperang yang ini nak tunjukkan kekuatan, kegigihan, kesungguhan berperan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Siapa yang berkata itu? Anas Ibn Naba Dia berjanji kepada siapa? Berjanji kepada Allah Perangan yang akan datang Dia ikut bersama dengan Nabi SAW Maka nampak dia itu maju Berada di hadapan terus Dan tidak berundur ke belakang Keadaan apapun juga yang berlaku Kepada kaum muslimin Didapati Anas Ibn Naba Memenuhi apa yang dijanjikan kepada Allah Dia maju terus ke hadapan berperang Sampai dia syahid Dikatakan lebih daripada 80 tusukan mengenai kepada bahagian hadapan tubuh Anas ibn al sampai wajahnya pun tak dikenali sebagai wajah seorang Anas ibn al-Nadhar ruko semua. Maknanya dia memenuhi kepada janji yang dia janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan firman Allah memuji kepada Anas ibn al -Nalar. sebab apanya? Sebab memenuhi janjinya kepada Allah. Minal mu'minin arijalul sadaku ma'ahadullah alih Terdapat segolongan daripada orang-orang yang beriman tu Yang memenuhi janji mereka kepada Allah Siapa yang dimaksudkan? Anas ibn Allah Allah turunkan ayat pasal apa? Memenuhi janji kepada Allah SWT Wa ta'ala indal ahdakana mes'ulah sebab janji itu adalah akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Wa aufu al kailah idakil tum dan aufu nak memenuhi ya, aufu dan penuhilah al kail. Timbangan idakil tum. Bilamana kamu menimbang wazinu dan timbanglah dengan timbangan yang lurus ini al-kail kita kalau dalam apa itu dalam uh, perniagaan di sini ada berbagai macam jenis timbangan ada yang apa namanya apa namanya yang satu mangkok itu apa namanya ah tak uh, nah, apa itu namanya tu. Kalau timbangan itu ada yang satu, ada yang timbangan satu kilo gram terus cupa. Aiyah cupa. Kepelbagaian di dalam jenis timbangan itu, uh, di sini ada liter, ada kilo, ada cupak, ada macam-macam. Dalam apa orang-orang Arab dahulu pun ada timbangan al kail. Uh, kemudian ada ada mizan timbangan itu yakni uh, apa itu alat menimbang yang pelbagai al-kayl satu alat untuk menimbang uh, al-tisfaas itu alat pun lain yang menimbang walhasil Menimbang dengan alat apapun juga, al-kail atau timbangan cupak ataupun selain daripada cupak, hendaklah kamu menimbang dengan benar, adil, lurus, sama, tidak ada merugikan orang lain. Ini maksud daripada firman Allah Subhanahu wa taala untuk kita memberikan timbangan itu dengan benar. Ada dalam Al-Qur'an surat namanya surat Al-Mutaffifin Wa’ilul lil motofin, celaka kepada orang yang suka menimbang. Yang mana, Allāhīna irāka lu, kalau mereka itu menimbang kepada manusia, yastaufūn, wa irāka luhum awwazanu hum yuksirun. <tuh> kalau dia sebagai pembeli, yang menjual itu menimbang. Tambahlah sikit timbangan itu takkan kamu kedudukan sangat aku beli. Bilamana dia beli, minta timbangan yang lebih. Tapi kalau dia menjual, dia tak nak bagi timbangan yang lebih kepada orang. Wa idahka nuhum awazanu hum yufsiroon. Kalau dia yang menimbang kepada orang lain yang beli daripada dia, dia merugikan kepada orang lain. Alaiyahuulaikaanhumabrusun. Tidakkah mereka yang menimbang itu yang merugikan kepada orang lain, walaupun satu buah korma, walaupun hanya satu butir daripada uh, beras atau gandum ataupun apa saja yang dikurangkan, allah yang mungnu tidak akan orang yang melakukan perbuatan demikian berusun akan dibangkitkan oleh allah swt di hari kiamat dan akan dipertanggungjawabkan walaupun hanya satu buah korma. Ataupun apapun jenis timbangan yang ditimbang dan merugikan kepada orang lain <tik> Takutlah kamu kepada api neraka Walaupun dengan sepotong atau separuh daripada buah korma Yakni tidak zalim kepada orang lain Walaupun separuh daripada buah korma Dan apa sajalah, tak mesti korma saja Apa saja jenis timbangan dan apa saja jenis jual-beli Jadi khairan wa'asamu ta'wila Yang dimikir itu adalah baik Yang menimbang dengan baik Adil dan memberikan hak kepada orang lain Adalah khairan Perkara yang baik Wa'asamu ta'wila Dan mendatangkan ganjaran Di masa akan datang dengan ganjaran yang baik Kebaikan yang dimaksudkan dalam ayat ini Di dalam menimbang Dengan timbangan yang benar dan hak Kebaikan yang dimaksudkan Adalah di dunia Dan juga kebaikan di akhirat Kebaikan di dunia adalah hasil Daripada perniagaan yang menggunakan Alat timbangan dan ditimbang Dengan benar, dia akan Mendapatkan keberkatan daripada rezeki Yang dia niagakan dengan Orang lain, sebab Cara perniagaannya itu halal Baik, tak zalim kepada orang lain Tidak menipu kepada orang lain Maka perniagaan yang seperti ini Hasil yang dia dapat Membawa kebaikan, keberkatan Di dalam rezeki yang dia dapat Dan juga ahli keluarga yang dinafkahkan Melalui rezeki yang halal Tapi timbangan yang tidak baik Timbangan yang tidak adil Timbangan yang merugikan kepada orang lain Perniagaan yang menipu kepada orang lain apa itu Apa saja yang diniagakan itu Yang ada unsur zalim kepada orang lain Maka tidak baik Walaupun dia banyak dapat duit Tidak baik Walaupun dia mendapat keuntungan yang besar Tidak baiknya Walaupun duit yang dia dapat itu banyak Keberkatan untuk dirinya tak ada Keberkatan untuk ahli keluarganya tak ada Ini baru di dunia Wa ahsan utak Orang yang menimbang dengan baik Dia mendapatkan kebaikan di dunia Dan juga di akhirat Dengan ganjaran dari Allah Tapi orang yang melakukan perniagaan dengan cara yang tidak baik Maka tidak akan mendapatkan kebaikan di dunia Dan juga di akhirat Sama juga Dan jangan kamu berkata Apa-apa yang tak ada Laka padamu Ilmun Bihi ilmun Bilamana kamu tak punya ilmu jangan bercakap. Yang ni bukan kita kadang-kadang orang itu ingin berbicara tentang sesuatu dan bilamana sesuatu itu mempunyai hubungan kait dengan bidang-bidang tertentu kita pun akan tengok kelayakan orang itu nak bercakap tentang bidang yang dia nak bercakap tu. Kalau saya nak bercakap di sebuah satu tempat Nak bercakap tentang uh, ilmu pembinaan Saya tak tahu apa nak cakap dalam tentang masalah ilmu pembinaan Keperluan semen berapa, berbatu berapa Saya tak punya ilmu tentang perkara yang sedemikian Kalau saya dipanggil untuk berbicara seperti itu Saya mengiyakan. orang yang dengar tu. Dia pun problem juga Bagaimana nak dengar tentang satu bidang yang saya tak layak Nak bercakap perkara sedemikian Yakni jangan kamu bercakap Apa yang kamu tak punya ilmu Kepada bidang yang kamu nak cakap tuh. Ini menyentuh tentang keahlian Kalau ini dalam ilmu-ilmu dunia saja pun Macam tu pada hal lagi dalam ilmu syariah yang sumbernya itu daripada Allah dan juga <coughs> daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh hada bila mana ingin bercakap khususnya ber berkaitan dengan ilmu uh, syariat uh, aku rasalah uh, kadang aku rasa ni uh, tunggu hati-hati dulu. Agaknya ataupun bagi aku bagi ini sudah uh, merujuk kepada apa yang dia paham tanpa dia merujuk kepada kaedah-kaedah uh, ilmu itu sendiri kecuali kalau dia nak jawab tentang soalan yang ada hubungan kait dengan agama yang dia tahu jawapan itu daripada guru yang dia menyampaikan kepada dia maka dia bagi tahu saya dengar pula tu bercakap begitu jadi dia ada dasandaran tapi dia kena mesti yakinlah dia dengar daripada si fulan itu yang bercakap daripada guru yang memang ahli dalam bidang itu untuk memberikan jawaban kepadanya. Jangan nampaknya macam aku dengar dia cakap macam tu. Kalau sudah macam aku dengar dia tak pasti lagi. Dia mesti adalah perkara yang clear wala taqfu. Jangan kamu berkata, bercakap, "Malaisiraka biilmu." Apa-apa yang kamu tak punya ilmu. Kenapa kita tak boleh bercakap Inna sama' Sesungguhnya pendengaran Wal tasar Penglihatan Wal fu'ada Dan juga hati pemahaman ini Akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Yang bila mana kita ingin bercakap tentang satu perkara dan apa yang kita nak katakan itu sumbernya daripada apa yang telinga ini dengar daripada mulut orang lain Ini telinga akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Yang apa, telinga ini ketika dengar daripada orang lain yang bercakap, dengar dengan clear Bukan macam saya katakan, macam aku dengar Kalau macam aku dengar, dia tak jelas lagi Tapi kalau dia kata, aku dengar, maknanya dia jelas betul dengar Ustadz itu dicakap macam ini Tapi kalau dibuka belakang sana itu tak dengar Macam aku dengar Ini dia akan dipertanggungjawabkan juga Ada Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa kamu menyampaikan perkara Yang yang kamu tak jelas Dengar sama, Ini pendengaran Akan ditanya Betul dia dengar Atau dia samar-samar ketika dengar Kalau samar-samar dengar maka dalam hari tak boleh untuk bercakap sama dengan orang yang tak mendengar sama sekali uh, apa itu kaka bil mar'i kadiban al yuhadditha bima yasma cukup seseorang itu berhustam kalau dia bercakap apa saja yang dia dengar Dengan daripada internet Dengan daripada wasalan pingan saja sikit saja dengar atau benar orang di ma, apa itu di radio umpamanya dia kan mesti clear apa yang dia dengar, mesti jelas baru dia boleh bercakap. Tapi kalau tak jelas, ini akan dipertanggungjawabkan. Sama juga dengan mata. Ini pun akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku nampak sebulan buat macam tu. Dengan macam aku nampak sebulan buat macam tu. Ini mata Menjadi satu sumber bukti ilmu Dengan apa yang dia nampak Mata pun akan dipertanggungjawabkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kalau seseorang nampak dengan matanya Si fulan itu Mengatakan boleh uh, Apa itu Minum dalam keadaan Berdiri Pasal apapun Ternampak dia Minum dalam keadaan Berdiri, umpamanya Dengan orang mengatakan Macam aku nampak dia itu Minum dalam keadaan berdiri Kalau macam aku nampak, maknanya Tak jelas apa dia nampak Mungkin dia dalam keadaan berdiri tu minum Atau dalam keadaan berdiri hanya pekan gelas saja. So macam nampak tu Tak jelas, tak boleh menjadi Rujukan kepada ilmu innasama'a walbasara ini pendengaran dan juga penglihatan yang juga merupakan sumber kepada ilmu dengan apa yang didengar dan apa yang dilihat akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala artinya tidak menyampaikan apa saja yang didengar oleh telinganya kecuali telinga ini jelas ketika mendengar dan tidak menyampaikan apa saja yang dia nampak dengan matanya kecuali jelas apa dia tengok baru dia boleh bercakap Insaat, walbasa'rah, walfu'ada dan juga hati, klu udah ika kena anhu maskulah kan kata baginda Rasulullah saw surah al-Isra surah al-An'am iya kumoban berkaitan dengan hati ini. Kalau tadi pendengaran sudah, mata sudah, hati macam mana? Kalau ilmu yang akan disampaikan itu berdasarkan dengan prasangka kata baginda Rasulullah fa innal danna akdhal hadis itu prasangka adalah merupakan pembicaraan yang paling dusta sebab dia tak berdiri atas satu foundation yang kuat namanya saja sangkaan yang ngawang saja berada tengah-tengah situ fa innal danna akdhal hadis lalu bagaimana kalau nak bercakap mesti pastikan apa yang dia paham memang benar tapi bukan aku sangka i think atau dia kata kalau menurut aku Dia kena mesti ada dasar khususnya bila berkaitan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan syariah Kenapa Allah larang kita berbicara tanpa ada dasar ilmu Disebabkan pendengaran yang merupakan wasilah untuk mendapatkan ilmu Penglihatan yang menjadi sebab wasilah untuk mendapatkan ilmu Hati yang menjadi sebab untuk memahami kepada ilmu akan dipertanggungjawabkan Yang tidak bercakap melalui pendengaran kecuali betul-betul dia dengar Tidak bercakap melalui penglihatan kecuali dia betul-betul melihat Dan tidak bercakap melalui pemahaman kecuali betul-betul dia paham Tidak berdasarkan dengan samar-samar pada pendengaran Tidak berdasarkan dengan kesamaran ketika dalam penglihatan dan tidak berdasarkan kepada para Di dalam hadir yang kita pahami Tentang beberapa perkara Mesti tak ada samar Kepada tiga anggota tersebut Kudu ulaik ke kanan Sebab tiga anggota ini yang merupakan sumber Wasilah untuk mendapatkan ilmu Akan dipertanggungjawabkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Walatam syifil albi marahan. Sengat ini terakhir daripada ayat berkaitan dengan uh, apa? Hubung kait antara manusia dengan makhluk yang lain. Walatam syifil albi marahan. Jangan kamu berjalan di atas muka bumi ini, marahan. Marahan ini uh, dalam bahasa Arab orang kalau berjalan dia tunjuk uh, macam hebat sangatlah diangkat kepala begitu tak tutup bawah dia. Jalan style berjalan itu Sudah lain daripada jalan orang lain Dibuat-buat jalannya Bukan original jalan macam itu Dia jalan dibuat supaya nampak dirinya itu hebat Dan untuk orang Arab Yang Sombong Dengan harta, dengan jawatan Dengan apa saja yang status Dia kalau berjalan Dia tunjuk jalannya Mucanayil Mucanayil itu Jalannya orang sombong lah Uh, apa itu Jalannya uh, Dada itu diangkat sikit Kepala tu Tak nak tunduk ke bawah Muka-muka uh, Dia hakikatnya adalah uh, Satu sikap Yang ditunjukkan Dengan dasar atau sebab Atau motif sombong Ini yang dilarang uh, Apa itu Berjalan sedemikian Kecuali dalam beberapa keadaan kita boleh jalan sombong Kita boleh tunjuk kekuatan kita Kita boleh angkat kita punya kepala Bila? Bila mana kita berhadapan dengan musuh ketika berperang Ada seorang sahabat nabi bernama Abu Dujana Ketika berperang dia ikat dia punya apa kepala dengan kain berwarna merah Lepas tu dia jalan Tunjukkan dia punya jalan itu jalan orang sombong Kata baginda Rasulullah Jalan seperti ini adalah jalan yang dibenci oleh Allah Kecuali dalam keadaan seperti ini Dan dalam keadaan perang Kalau dalam perang kita tunjuk Seluruh sikit macam Ah Musuh tengok agak cik kita punya musuh Tapi tunjuk gagal Tunjuk kuat Baru itu musuh agak getak agak gemetar menghadapi kaum muslimin Aa, Walihala kata baginda Rasulullah Perjalanan atau cara jalan seperti ini adalah jalan yang dibenci oleh Allah kecuali dalam keadaan uh, peperangan uh, maka dibenarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana saya katakan bahwasanya uh, jalan itu adalah terjemahan daripada apa yang tersimpan di dalam hati. Uh, bila mana tak ditunjukkan pun jalan seperti itu tapi hatinya adalah ketika dia berjalan itu tunjuk dia sombong walaupun takkan dada, walaupun terkadang tunduk kepala tapi hatinya dia sombong, ah sama juga dia adalah orang yang berjalan di atas muka bumi ini dengan sombong, nah dia berjalan dengan dia punya kereta, uh, muka dia punya tingkap, semacamnya lah dia letak tangan sini dengan sigaret sebelah sini yang utamanya kalau tujuan berjalan tidak tunjuk aku dengan kereta hebat Penampilan aku adalah smart atau apa saja dia punya cara wala tamsy fil ardh jangan kau berjalan di atas muka bumi ini nak tunjuk kamu sombong kenapa engkau hendak keluar ardh karena sesungguhnya engkau wahai orang yang sombong Yang berjalan nak tunjuk kekuatan nak tunjuk dada itu naktasrigal ardh pijakan kamu di atas tanah tu tak dapat nak sampai, oh tanah itu kalau dipijak dengan dengan kita punya kaki Adakah akan kaki kita masuk dalam situ karena kehebatan kita? Tak berubah pohon tanah macam itu juga Jadi orang sombong, kuat, lemah, perjalanan pun sama di atas tanah Tak akan berubah apapun itu tanah Maknanya kita terlalu lemah untuk sombong di atas muka bumi ini Pijakan kaki kita tak boleh menembusi bumi Tak sombong dengan apa Engkau men tak keluar Kamu nak tunjuk kekuatan nak tunjuk sombong pijakan kamu pun tak boleh menembusi bumi Walan tamdughal jibalatulah Tinggi kamu pun itu yang macam tulah tak boleh nak kamu nak meninggikan kamu melebihi daripada tinggi gunung yang begitu tinggi itu nak sombong macam kecil kamu dibandingkan gunung nak sombong pasal apa Faham tu macam semua nak sombong dengan gajah Dia ya, sombong Engkau tidak keluar udara dan engkau tidak bergelombang pula. Maknanya kamu ini manusia lemah, kecil, baif. Nak sombong pasal warga ke satu peristiwa seorang raja, dia jalan dengan dia punya pengawal. Lepas tu dikawallah. Pengawal yang ada di hadapan tu kasih jalan itu clear. Yang orang berjalan, tepi itu kenapa pergi di situ? Ada orang tua dia berjalan. Di tepi lah kata pengawal itu Wah orang tua pergi tepi sana Sesungguhnya ada raja nak lalu kata orang tua itu Eh jalan dah luar Dia nak lalu dengan dipunya Berapa pun masih cukup lagi Kata pengawal itu ini raja Saya tahu betul siapa dia Kata orang tua itu Raja ketika dengar Tanya kepada orang tua itu Kamu Kamu tahu tentang aku Dengan sebenar-benar dia kata, ya aku tahu dengan sebenar Benarnya, siapa aku? Kata raja Kata orang tua itu beritahu Anta awaluka Nutfatun qadira Wa akhiruka Jifatun qadira Wabaynahuma tahmilul Adira Kamu itu Awalnya daripada air mani yang kotor Ya'ani uh, Kemudian penghujung kamu itu adalah Bangkai yang jijik, yang busuk Di antara Kamu nak daripada Air mani itu Sampai menjadi bangkai Yang mati Kamu membawa maaf cakap najis pergi ke mana-mana Bukankah itu realiti manusia Kita daripada air mani Hujung kita pun akan menjadi bangkai masuk dalam hubung Kita ke mana-mana maaf cakap tahu sendirilah lah, nak sombong dengan apa? Dengan asal usul kita daripada perkara yang hina, nah? daripada penghujung kita akan kembali kepada tanah menjadi bangkai. Di masa hidup kita kita ke mana-mana menjadi membawa, membawa kita punya kotoran, sakit perut cirit masuk dalam tandas, lemah manusia. Nak sombong pasang apa? Man arafah nak sahbuk al-arabah Arab, Kalau dia tahu siapa dirinya itu Dia malu nak, nak nak terlintas sombong dalam hatinya pun malu Sebab Yang sombong itu orang yang tak tahu diri baru dia sombong Jadi menghadapi orang sombong itu macam mana kesian Saya tak kenal kepada dirinya Kalau dia kenal dia tak akan sombong Macam mana nak buat orang tak kenal diri? Kalau dia tak kenal dirinya buat apa kita nak kenal dengan orang tu? Dia sudah diduga tak kenal kepada dirinya, pencamata saja tak apa kita nak risau pasal orang macam tu. Ah, faham ke? Mala nadam syi bil ardh jangan kamu berjalan di atas muka bumi ini adalah dengan sombong. Walaupun hakikatnya adalah berjalan itu yang dimaksudkan adalah perjalanan dengan kaki. Tamshy ya, tapi <tuh> motifnya itu adalah sebab kesombongan perjalanan di atas muka bumi ini, khususnya bila mana berjalan dengan begitu hebat nak tunjuk dia punya kehebatan, ataupun perjalanan dengan cara yang lain dengan keretanya, dengan motosikalnya, dengan apa saja tujuannya atau motifnya itu sombong. Inna kalanta khairikal arba, alanta bulkar jibaratulah kulu dalika. Kesemua itu, kesemua itu atau makna kesemua itu daripada ayat yang awal tu dalam patimah ayat sebelumnya berkenaan dengan masalah beribadah kepada menyembah kepada Allah masalah berbuat ridain berbakti kepada ibu bapa dan juga berbaik berbuat ihsan kepada keluarga berbuat baik kepada anak yatim kepada fakir miskin dan juga larangan mendekati kepada perzinaan larangan apa, mengelola harta saat ayatin dengan balin Kesemua perkara-perkara itu kata Allah Subhanahu wa taala kana syakihu Yakni bila mana kita silap di dalam menggunakannya, tidak berbakti kepada ibu bapak, tidak berbakti kepada keluarga, tidak mengundangkan hak fakir miskin, tidak, ber, tidak tidak tidak tidak meninggalkan perzinaan dan perkara-perkara yang menghampirkan kepada perzinaan hukumannya di sisi Allah makruha adalah perkara yang amat tidak disukai. Ini hukuman atau penghujung daripada apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada perkara-perkara yang uh, ada hubung kait dengan orang lain <coughs> Wallahu ta'ala <coughs> pada ayat ke-39 itu uh, membicarakan tentang perkara yang baru berkenaan dengan uh, keadaan masyarakat Arab uh, Jahiliyah di dalam sembahan mereka kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala ada yang mau tanya sebelum saya tutup Okey kalau dah ada insya